Välkomna till Ubuntu Sveriges podcast, avsnitt nummer 6. Jag heter Jan Friberg och är teamkontakt för Ubuntu Sverige. Som vanligt hittar du alla länkar som nämns i avsnittet på vår webbplats ubuntu-se.org där det finns ett inlägg under loko -nyheter som hänger ihop med varje avsnitt. China Unicom har gått med i Carrier Advisory Group. Så har upp en riktigt stor aktör med cirka 300 miljoner användare eller kunder. Det är också en aktör som arbetar väldigt tätt med den kinesiska staten för att övervaka sina kunder. Det är liksom inte frågan om man blir övervakad när man använder deras teletjänster utan det blir man. Så man blir med alla tilloperatörer i Kina. Och då får man ju återigen en lite gnagande känsla om att täta samarbeten med telefonoperatörer i arbete med Ubuntu Touch. Är kanske inte bara positivt för Ubuntu och den tidigare öppna Utveckling som har funnits runt linje också och Ubuntu utan nu slutar man tätare led. Det ska vara marknadsanpassat. Det är viktigare att tjäna pengar än att vara öppen och tillgänglig. Men det är ju helt klart bara mina personliga åsikter så det kanske är helt fel. Annars så pågår Ubuntu Core Apps Hackdays för fullt. Det är en virtuell hackfest där man testar de här apparna som kallas Core Core-apps som ska ingå i Ubuntu Touch. Man vill testa apparna riktigt hårt Som man är redo för, så man vet att de är redo för daglig användning av användare. Att det inte finns några små, små fel som man har missat. Vem som helst kan vara med. Det finns en länk som du bara följer om du vill delta och testa. Förra veckan hände något speciellt i Ubuntu Ohio. Man hade under en tid varnat användare som var medlemmar i Ubuntu Ahio att signerade de inte code of Contact så skulle de tas bort. Och förra fredagen så hände precis det. En massradering skedde. 200 användare var helt enkelt raderade från Launchpad och därmed även då från Ubuntu Ahio. Det här är tydligt så att man hade ett äldre beslut som låter grunden för det här grejen, att man... Var man medlem med Ubuntu och HIO så var man tvungen att vara signerad Code of Con Conduct. Gjorde man inte det så åkte man ut. Man är välkommen tillbaka bara man signerar Code of Conduct. Så får man vara medlem i med gruppen igen. Vi i Sverige, Ubuntu och Sverige, har ju inte de här kraven. Att man ska ha signera Code of Conduct. Vill man bli en av oss så, att säga, så går man då till Launchpad. Skapar ett konto där om man inte redan har det. Och så går man med i gruppen Ubuntu-se. Där vi just nu har 171 aktiva medlemmar. Och vi blir gärna fler. Vi raderar inte folk som inte har signerat saker och ting. Utan det enda som kan ske är att om man är inaktiv under en längre tid. Så finns det någon motor som går och inaktiverar konton. Så åtminstone en gång om året behöver man logga in på launchpad. Eftersom vi då sköter våra röstningar via launchpad. Så vi har röstat åtminstone en gång om året. Så brukar alla omröstningar minst en gång om året, så då borde man klara sitt konto. Och det var veckans korta avsnitt. Jag har fortfarande semester och kör lite koncentrerad avsnitt. Jag hoppas vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!